vacib deyənlərin dəlilləri çünki vacib deyə onlarin dəlilləri əhdəcəl qaidun bil wucub bil ahadith vacib deyən nabi rəsulullahin əməlini və həmçinin onun sözlərini də gətirmişlər bunlardan birincisi buxari də gələn hədisdir ki Salman ibn Ami az-zab bi rəsulullah (s.ə.v) nə Peygamberə təqdim olunmuş ki, bu hadisdə əl-gulam əqiqə, vəl-mahunun əqiqə vacibdir. Fə əqiqə ondan dam, onun kan axıdın və əzliyətini itirin, saçını itirin. Eee, hətta bizimizi də çatmışdır. İndə xəqiq, əd iki təbdimə vəl-hadis yufidü lüzmü l-əqiqə, bu hadis də vacibliyini və bildirir. Vəl-amr bi raqati dam bil-dam və qət'ər dəm dəm an yani, ki, wujub ki, yəni bildirir? vajibdir. Yəni məsələ ki, əli əhli bu axıdın. Aqan axıd. Məlumiyyətin şərtinə görə alə sə, yəni nə qədər ki, yəni əmr bildirir, əmri aşağı salan, müstəbliyət salan başqa bir, yəni dəlil gəlmədikcə. O bulara kimi dəlili axir ayyallahınla gəlirdisə peyğəmbər satsan bunu ki, anul iki yani oğlan üçün 2 yani bərabər qoyun və qız üçün isə 1 qoyun kifayətdir. Ruhumkinin Ahmet ve kimi zuhhabı kılıftı ki Ahmet ve Ahmet de bu şekil rəsmiləşdirmişdir ki Tabi ibn Macidə Ə əmralə Rasulullah (s.ə.v.) an uqan el jaret şat və əmr etmişdir ki, oğlan üçün 2 dənə, qız üçün isə 1 dənə kəsməy. 3-cü məqamın əzəli, Səmuro mitunduq Peyğəmbər (s.ə.v.)ləndən rivayətidir ki, "Hər bir oğlan mərhunun bi aqiqətih, tutubuh anhu yawm sabi'ih, və yuhlaq ra'uhu və yusamma." Yəni hər bir doğulan uşaq öz aqiqətinə bağlıdır. 7-ci e, günü kəsilir, e, başı qırxılır və ad qoyulur. Ədzi nəsəyi Əbu Dağud ümumiyyəcə və Timil və başqa onların dəlillərindən biri abu Dağud və Əhməd nəsəyə və Timil və səhər Əm-u müqtəz Ənəsələn Bilğuləm-i Şəhətən Əbu Həzəsələn ki, oğlan üçü qoyun və qıdış üçün isələ bir qoyun, lə yatırruqum zəkuranın ki əkünnə e əvunə seferri yoktu, siv qoyun olsun, siv borç fərri yoktu və başqa əzistə getirdilər və və Abdullah ibni burayda an əbiyyid, anna rəsul və və an əqqa, an əl və hüseyn peqəmbər sallallam yani əl və l üçün əqiqəyi qəsmişdir və i̇bn Abbasdan gələn rivayetlisək, 2 dənə borç qəsmişdir, həd احتاج القائلون بالوجوه بهذا الحديث صر رسول عليه السلام امر بالعقيقة يعني هو واجب لي لأن لا يرتفع هذا لي لكثير في الغنبان صلى الله عليه وسلم عقيقة مريكة اسمائية مريك أن الأقيل لازم للمولوه كما في العديث الثالث ثم هو هذا الحديث في واجب لي وأفض أيضا أن الهزوم كالهزوم الرقمي وثبث من ثاني أنه أقى عليه السلام عن الحقيقي Peyraməstə sallam öz nəvələri üçün Həsəm və Hüseyni göçməketmişdir. Sonra e, kim ki sünnətdir deyirlər onların dərləri. Allah faizinü sünnəti taqiyə fokal əcab və alə istidlali mücibini bima yufid ana vücud Yəni bunlar bu vacib deyənlərin dəlillərini deyirlər ki, o vacibliyi bunların gətirdiyi dəlillər aşağı salır, müstəhabliyyət alır. Onların gətirdiklərindən O da aqasından, o da ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin haqiqə bağrəsində soruşuldu Peygamber sallallahu buyurdu ki Laqifullah hüquq Peygamber sallallahu, e, Allah qalə hüququ sevmiş Yəni elbirlik ki bu adı sevmiş qalə eyyud səil lirəsillə sallallahu aleyhi ve sallallahu innə mən nəsəələkə soruşan yine deyir ki biz yani edirik ki bizim birimiz evladı olduğu zaman Ne etdin? Yani de qala mən أحب أن ينسك عنه və nə bəfəli ansək, yəni öz övladın üçün qurban etmək istəyirsə kəstin. Ə üçün 2 dəfə və yəni qız uşağı üçün də Və üçüncü bu ruhət hədis, ə Abu Rafi an Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma lamma uldü e, Əzdin oğlu həs Həsəm doğulanda Aradet Ummu Fatima radiyallahu anha an ta'uqqa anhu. At Fatima Hasan icin iki kök kesmek isteye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir iki Yani onun kök kesme, fakat ihliqīl sha'ra yani onun başının saçını qırıb fatat fatqi bi wazni Yani onun saçının e, miktarında gümüş tereqə ver. Məbul edilmiş, Hüseyin fasanaqı, mütəsanat mitlə dəlikə sonra Hüseyin də oldu və bu kimi yani, eyni ilə bile etdi, yəni aqiqə kəsmədi. Üçüncü, onların getirdiyi dəlil e, bu qarədə gəlir. Ənət və səhib nəsəəd, e, ənə rəsələ -sa səlləm ciyə bi və səmməh və hənəqə və hənəqə və Həmçin, Müslümün də vaat etmişdi bu əsəl. Deyilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə məzi e, uşaqlar getirilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə uşaqlara at qoyur və onlar təhnik edir. Təhnik bilirsiz yani, də. Qurma ilə olur. Peygamber sallallahu aleyhi yani, ve sellemə özü çəkədikdən sonra uşaqların ağzını verir. Yəni dərdədir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə ağır suyu birinci boşmazıqdan şey olsun deyər. Edər yəni, kurma yaxşıdır. Yəni, hmm. kurmanın səbəb yaxud təqdim mədələri ki, tuturam amma yəni daha təyin olundu ki, bu Peygamber satılanı xastdır. Hə peyğəmbər satılan ağ suyudur. Bunlara təbərrüq olur. Amma başqa heç bir yəcali insa səbə ilə təbərrüq olmur. Və bunlar deyirlər ki, qalu hadin hadif farqat al-wujub al-mafhum min al-hadif deyiqul bi al-mujib ila al-nasi. Və kəttəki ila ki, vaqif onların hədislərini sizin gətirdiyinizi təbsilə Əziz əziz qardaşlar, hadisənin gəldiyi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, "Mən əhəbbu an yansə." Yəni kim kəsmək istəyirsə. Yəni burada deyir bu hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni, ixtiyarı ona verdi. Heç deyil təkcə. İkinci hadisdə isə qızına deyir ki, kəsməyinə. Üçüncü hadisdə isə, üçüncü hadisdə də, e, bəzi uşaqlar gətirib Peyğəmbər qərfan yanına. Peyğəmbər onlara ad qoyur və təhmin edir.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 Tamam. İdi hadis el-evvel isnadımı. Bakın bunların gətirdiyi birinci hadisin sənadində nə var? Yəni səhih deyil. Dalı müdhir rivayətə və amməl rivayət malikə fihi rəcül və yəni qol-ü ismində birisi var birinci qəti. Ha, bu cəhət-i zauri ayib-i yəqtu ki sıhhat o rivayetin o hadisin səhliliyinə bir tənədir. Yəni qəbul olunmur. Və ammə tələbə Əli əleyhissəlam ibnə öz qızından deməsi ki, sən kəsmə. Çünki peyğəmbər özü kəsmişdi. Kəma ki birinci hadisdə oldu ki, həqiqətə üçün Hüseynin kəsid. Və ammə üçüncü hadisə gəldikdə isə Fənnədir Yusəfət minhu cavazı təsmiyat qəfilə günün yeddi, yəni vaad etdik qəfilə götürülür ki, yəni ad qoymaq yeddinci gündən dərhal ola. Bizə götürülür. Birinci gündə ola, üçüncü gündə ola. Yani, Əlavə məntiq yəni mütləq ikinci gün qoymalıdır. Və leysə lehu ta'alluqum biwucubil akiqati au bisunniyati. Bu onların gətirdiyi üçüncü hədisin Və buna görə yəni, məsələ vaciblikdə qalır. Yəni, racib daha yaxın olan, haqqa daha yaxın olan yəni, övlad üçün kəsilən bu axıqa nədir? Hükmü vacibdir. Yəni, oğlan üçün neçilən kəsilir və qız üçün neçilənə? Səhiyyə olur ki, oğlan üçün iki ilə kəsilir və qız üçün də e, bir dənə bunu Şafii, Əhmər və Dağud zahiri e, demiş ki, o bilər ki, Yəni, səyiq olmuşdur. Və bəzi alimlər leylək, innəhu yəuqqu zəbihəd vahidə yəni, bir qoş rivayət qal-u vəşim nəbbəs vəl vadisə yəni, olan, oğlan üçün ilə yəni, qız üçün isə yəni... Şəhəm əzqəravası olsun. Şəhəm əzqəravası Yəni, şəhəm əzqəravası olsun. Haa, imkanı o qızlar gədik Ay, izək ki postova və davo davo. Əgər yəni günü, 7-ci gündür, 7-ci gün alınmazsa 14-cü gün, 14 alınmazsa 21-ci gün. Yəni 21 alınmasa, yəni hər hansı bir gün keçə bilər. Amma bu günlə 3 gün, 7, 14, 21 ən sinə gələr. Ə, və vaxtul-aqiqat, pəqəndə səyh olmuşdur ki, toz vəfanı yom-ı səbihiyyə, yəni 7-ci gün kəsilir. Amma şəhə bir həlftdə də, yəni yani yani 14-cü gündə kəsilə bilər və həmçində 21-ci gündə kəsilə bilər. Və həlftdə ki, kullu quləmin mərhunun bir aqiqatı, hər bir doğlan uşaq öz yani, aqiqasına bağlıdır ə və təsa tə yom-ı səbiətə ala fi gün, yəni bunu yəni kəsə bilər. Əl-Qadi'dən yani, də bəzən ki, Türkiyə Əhmədün Həmda deyir ki, yəni elə bir kim bağlıdır, yəni zalov əgər kəsməsə, elə bir kim övlad ataşa xəfat etməyəcək. İnqam ruhunu yatıbu odat üçün deyil. Yəni, eee, yəni şeytan çalışır ki, insan yəni övlad doğulan kimi, yəni onu onu ələ aldı. Amma insan deyir, onun üçün qurban kesilsə, bir növlüc onu şeytandan, şeytanın əlindən almış kimi olur. Bu daha, yəni, bu məna daha da yaxındır. Eee, yənimə, yəni qıyqa Yəni, uşaq üçün kəsilən axıqadır, ona görə götürülür. Əsli axıqa yaxıq sözündən kəsmək deməkdir. Yəni, hükmü də bilindir. Yəni, vacibdir. Və, və başqa sünnətlər də vardır ki, uşaq üçün. Yəni, uşaq, yəni, sahab kulağına əzamı oxunması. Peygamber s.ə.v.dən. Yəni, əzam, yəni, sahab kulu. Ona iqamət hədisdə gəlir. Ə, eyni hədisdə gəlir, zəifdir, amma əzan məsələsi başqa hədisdən qalxır, yəni həsən dərəcəsindən qalxır, amma iqamə məsələsi zəif olaraq qalır. Yəni əzan, uşaqda oğulanda əzan oxumaq, e, yəni sabitdir, inşallah. Yəni müstəhəbdir, üç günü doğulan kimi e, və bu da bir neçə görə, bu da bir gətirir. Birincisi, Peyğəmbər salatan edib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'ın qulağına əzan okuyur 2. Hmm. Likəyyətün əvvəl məyəqəl səm'əl-insən kəlimət təluhid və şəhər listəniyə görə birinci əzan okunur Yəni ona görə ki, uşağın qulağına birinci girən e, yani, tövhüd kəlimələri İslam şuarları olsun Usul əhəl din fə dələ qalbi və təəsrəyibih və illə miyəşrur yani, o hiss etməsə də əzanın yani, təsirinin onun qəlbini əzəraq təs 4-cü, huru bu şeytan min kelimet el-adam, yəni şeytanın həzan kəlməsindən qaçması, çünki lənnə şeytan yətraqsa du u'nə doğulan vaxt yəni şeytan pusq götürür. ki ona əlavə. 3-cü fi ma'nə min ma'anə-i intisab-ı insan alə şeytan, demək ki bunda yəni insanın şeytana qalib gəlmə mənalarından birisi vardır. Və 6-cı fi hişara ila anə vəzifə-i müəssif-i həyati hiyyə Yəni buna ona işarədir ki, müsəlmanın bu həyatda vəzifəsi Allaha dəvətdir, Allaha çağırmaqdır. Rəbbün Allah təala hər ümmətnə surətə 110-cu ayədir ki, kuntum khayran ummetin oxucularının çıxarılmış axirilməsiniz. Tamuru ila bil mərufi və tənhavun ani münker. Yəni nə edir? və pisdən də çəkəndirsiniz. İnşallah bu məsafətənə sağ ola bilənlərə də təşəkkür edirəm. Sonra məcmulə aləmin səhəfəsi